Воля розвертає колисо світу моментально, ніби на добре змазаній осі. Світ духів – невидимий світ. Остання ілюзія розуму перед тим, як узріє він власну природу. Залишилося зовсім трішки. Яків рішуче ступив до вікна, на якому сиділа Ірена. Вона лякливо зіскочила, як кішка. «Тебе немає!» – гримнув він на неї. «Я є?» – прошепотіла вона жалібно. Яків не звернув на це уваги. Він розчинив навстіж вікно у своїй кімнаті, висунувся у ніч і у дощ і закричав у поля. «Ну, що?» «Думаєте, взяли? Думаєте, знайшли мене? Хто хоче скрутитися калачиком? Хто хоче втекти від ночі вітру? У кав'ярні, у теплі декольте? До піхви такого недоношеного. Ви мене почули?» Тільки гуркіт грому був йому відповіддю.